Nedanför, till vänster om kyrkan, fanns det för ett dragställe mellan två sjöar. Och det är också därifrån Ed fått sitt namn. Ett Ed är just benämningen på ett ställe där man drog sina båtar från ett vattendrag till ett annat. Eds kyrka uppfördes under 1100-talet och är den äldsta byggnaden i kommunen. Kyrkan har dock förändrats en hel del under de gångna 900 åren. Inne i Eets kyrka finns bland annat målningar av 1400-talsmästaren Albertus Pictor som målat många kyrkor i mälarområdet. Målningarna här i kyrkan kalkades över på 1500-talet men är nu till stor del framtagna igen. Som kuriosa kan nämnas att år 1777 lystes det för Karl Mikael Bellman och hans blivande hustru Louisa Grönlund här i Eets kyrka. Anledningen var att Lovisa då arbetade på gården Bisslinge i närheten. Och Ets kyrka har också varit platsen för filminspelning. Där spelades en del scener in till Cullen Nathleys film Angel. In i stigluckan, det vill säga ingången till kyrkogården framför dig, ser du till vänster en intressant runsten. Det är en kopia av en sten som ursprungligen fanns här- men som i slutet av 1600-talet fördes till England. Där hade man då öppnat ett museum där man samlade märkliga fornlämningar, som exempelvis exotiska runstenar från Sverige. Kung Karl XI fick en förfrågan av den engelska ambassadören om man kunde få ta med sig någon runsten hem till England. Kungen var generös och lät ambassadören få två stenar, en som fanns i Simtuna i Västmanland och den andra som var just den sten som fanns här in vid Ets kyrka. Runstenen finns ännu idag på museum i Oxbord, och stenen här är alltså en kopia. Även människorna som det berättas om på runstenen var mycket beresta. På stenen låter Torsten berätta att hans far Sven och bror Tore inte kom tillbaka från Grekland. Inte så långt härifrån, nere vid Ets sjön, som du ser skymta bakom dig ligger in vid en gammal ridestig ett stort flyttblock med två runrissningar som Rangvald från Edelätt rista på tusentalet. Och den ena står översatt till nu till svenska: Runorna lät Rangvald rista. Han var i Grekland. Han var krigarföljets hövding. Kanske var Rangvald där samtidigt som Sven och Tore. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket.